А ви, а я піду до міліції і напишу заяву про все, що замовк. Вибач, а як перепечай і той інший до вашої будівлі потрапили, і що ти там робила посеред ночі, телефоном викликали. Хто? Перший секретар обкому Комсомолу. Коноваленко сказав терміново треба документи передрукувати. Вовка Сердюк напружився. Ага. Перший секретар обкому комсомолу, його безпосередній керівник Ростислав Коноваленко теж у курсі. Може Взагалі до туалету вийшов, коли Сердюк з Леніним припхався, задумався. Йди, Софія, якщо повіриш мені, то все буде добре. Завтра вдень я тобі зателефоную. Замовк. На дівча глянув. Ех, устигли раніше за нього. До ранку мізки парив, і туди підеш, усе втратиш, і сюди полезу. Коли до початку робочого дня лишалося хвилин десять, замість обкому комсомолу Вовка Сердюк з приреченістю жертовного кролика пішов до обкому партії, прямо до кабінету Федора Перепечая. Та у приймальні другого секретаря товкся головний комсомолець області Ростислав Коноваленко. Ухопив сердюка за руку, потягнув у тихий куток. Це твій шанс, сердюче, зашепотів Гарячкова. Дивись, не просири. Один раз із обойми випадеш уже ніколи не повернешся. «Що?» – запанікував і без того розгублений Вовчик. Перепечає, давно скинути хочуть. І перший секретар обкому партії – «за». І в Києві добродали. Ніяк під це падло підкопатися не могли. А вчора – така наруга, така аморальна поведінка. Ти – свідок, а ти – «Де був?» – не втримався Сердюк. Головник, комсомолець, від прикрощів червоними плямами пішов. За горілкою відіслали козли. Сердюка за руку ухопив. «Маєш свідчити, як другий секретар обкому партії Федор Федорович Перепечай Соньку зґвалтував?» «Там ще й другий був, хоч десятий. Нас?» Цікавить перепечай. Промовчиш на завтра і двірником не влаштуєшся. Перепечая однаково приберуть, а тобі цього не простять. Свідчитимеш проти перепечая, другим секретарем обкому комсомолу станеш. Завтра? з переляку бовкнув Сердюк. Головний комсомолець зиркнув уїдливо. «А ти чого сюди прийшов?» «Перепечай!» викликав, збрехав вовка. Федір Федорович Перепечай міряв кабінет важкими кроками. Говорив, як гвіздки у мозок забивав. «Що, покидьку, торгуватися прийшов?» Вовка напружився, і раптом сказав те, чого і сам від себе не очікував. Вчора вночі я умовив нашу секретарку не звертатися до міліції. Я думаю, вона мовчатиме приблизно місяць. За місяць вона може писати хоч десять заяв. Час сплине, і в органах над її вигадками, можуть хіба що посміятися. Перепечай примружив око, уважно глянув на Сердюка. Ну і чому вона мовчатиме місяць, хвора чи дурна? Я переконав її, що у міліції вже розглядають заяву про зґвалтування. І хто її написав? Я мав написати, видихнув Сердюк, додав урочисто. На моє глибоке переконання, будь-які дискусійні моменти і неузгодження, які виникають у роботі партійних чи комсомольських органів, не можуть бути винесеними за стіни партійного чи комсомольського органу. Це, це зрада інтересів партії. За десять днів Соня добровільно пішла з життя, не зумівши знайти собі навіть легкої смерті. Напилася якоїсь невідомої гидоти, і понад тиждень тільки Морфій рятував дівча від неймовірних мук. Після похорону Сонина мати прийшла під хрущовку вовиних батьків, і кричала, що їхній син згубив її доньку. Про що мова, не розуміли сусіди, бо у вину вовки Сердюка не повірили. Дуже вже порядна сім'я, а самих Сердюків вдома не було. Саме святкували входини в новій однокімнатній квартирі сина. Уже потім, коли напруга навколо інциденту в кабінеті головного комсомольця області остаточно розвіялася і навіть найзатятіші пліткарі переключилися на несподівану новину про відставку головного комуніста області і призначення в його крісла Федора Перепечая, Вовка Сердюк, Подивувався власній звірячій інтуїції, яка змусила його у найгостріший момент життя зробити відчайдушний крок назустріч, здавалося б, уже перекресленому, навіть власним оточенням Федору перепечаю, і вирулити з карколомного віражу. Про Соню не згадував. Сама нагадувала, приходила у віснах, привиджувалася білим днем. І вже через багато років, коли в історично минувшину загув Радянський Союз, коли вовка Сердюк для всіх став Володимиром Гнатовичем, він увірився у кожного, хто присмоктався до влади, хто зумів не випасти з обойми, з'являючись то в одному, то в іншому владному кріслі, обов'язково є своя соня. Добре, якщо одна. Кожна нова соня лише підтверджує відомий факт. Для політика головне, аби йому повірили. Політику – Неважливо, що станеться з людьми, які в нього повірили. За 17 років незалежності Володимир Гнатович Сердюк поміняв кілька партій, оцінив дохідність кількох міністерських крісел, президентського секретаріату та парламентських кулуарів. На всіх щаблях Наштовкувався на колишніх товаришів комсомольських функціонерів і, згадуючи цинічні початки, точно знав: їхнє покоління владу не віддасть, поки не вимре. Не комуністичний, а саме комсомольсько-функціонерський гард навчив не помічати таких. Дрібних перешкод, як люди У 52 політик Володимир Сердюк Мав за дружину, гладку, скандалістку Євгенію Дочку Федора Федоровича Перепечая Єдиного сина Максима Пристойний офіційний статок І непристойно великі неофіційні доходи бо політичні посади, як були, так і лишилися прибутковішими за будь-який бізнес. І якби хтось спробував знайти адресу Володимира Сердюка за довідкою, то приплентався б до звичайної багатоповерхівки на околиці Києва, де ще на початку 90-х народний обранець Сердюк отримав трикімнатну квартиру. Двоповерхові хороми у царському селі на Печерську з осторогою були записані на ім'я Сердюкової дружини Євгенії Перепечай, а за міський будинок на старого Перепечая, який ніяк не вмирав і все допікав зятя порадами на кшталт «Вовко, дави їх, сук!» Того ранку Сердюк прокинувся дуже рано і не в гуморі. Уночі приходила Соня, тикала нафталінову пігулку і вимагала, щоби з'їв, аби врятуватися від страшного туману, у якому він обов'язково загубиться». Сердюк зачинився у ванні, довго марудив у роті електричною зубною щіткою «Філіпс», аж поки гладка Євгенія не грюкнула у двері. «Вовко, чорт, забирай! Скільки можна? Тобі телефонують!» Поганий знак. Не я Соня всю ніч з пігулкою навколо Сердюка кружляла. Володимир Гнатович вийшов із ванної. Сердюк слухає. Володимир Гнатовичу, така новина, така новина, затрохтіла у слухавку Сердюкова помічниця Марта. За версією журналу «Коло» вас визнано людиною року в номінації «Сірий кардинал». Я знаю, ви того не любите, я намагалася «Підкоригувати результати, вплинути і захистити вас, але ці журналісти...» Сердюк всміхнувся. «Оближ, все нормально. Завтра о третій прес конференція Запитання дурні. Можна виграти будь-яку битву», – відповів Сердюк, давно засвоєне, і поклав слухавку заходив по розкішній вітальні. Запитання дурні? Так він не дурень. Офшорні зони, таємниця банківських вкладів, любов до готівки і конкретних видимих оком речей, які засвідчують свою готівкову вартість. Антикваріат, золото, діаманти – нерухомість, земля гектарами. Сердюк не довіряв біржовим авантюрам і довгостроковим перспективам. Дурні запитання? Питайте. Не виготовили ще ту лопату, якою можна Сердюка закопати. Анкета – ідеальна, державний діяч, добрий сім'янин, дружина – згуртували навколо себе заможне жіноцтво, благодіють, мать їх трясуть діамантами і благодіють одна перед одною, а чоловіки тільки встигають гаманці відкривати. Син, теж не пасе задніх, закінчив лондонську школу економіки, повернувся на батьківщину піднімати українську економіку. Женю, гукнув дружину, Максим удома? Що ж це він учора нас із тобою? Привіт, тато, почув від дубових сходів, що вели на другий поверх апартаментів. Зиркнув на сина. Чого не спиш? Чого супишся? Макс брови звів. Поговорити треба. Що сталося, Сердюк миттєво визначав ступінь синових проблем. «Поговорити треба», – вперто повторив Макс. Євгенія приклала вухо до дверей чоловікового кабінету. «Новини України зачинилися, наче матері однаково, що дитина сама не своя». Та вона ночей не спала, поки Макс у Лондоні навчався. Все думала, як синові краще зробити. І придумала квартиру на Хрещатику купила, Мазераті, щоб у Віти Челядинської від заздрощів урешті з'явилася перша глибока зморшка. Та вона заради Максика щільніше до дверей. Бронзова ручка у товсте черевце увіп'ялася, відступила, власний живіт помітила, всміхнулася. На світських тусовках, які пані Женя вважала культурними подіями і не пропускала, будь-то порто-парті, оглядини весільної сукні дочки президента чи Презентація нового альбому чергової зірки з силіконовими грудьми, вона примудрялася так рясно обвішуватися довгими золотими прикрасами, що товстий живіт за ними не відразу і помітиш. Зиркне якесь молоде та нахабне на пані Женю, а там, де повинен бути живіт, коштовно з пів кіло, і хай думає молоде та нахабне, у чому щастя. Євгенія щільніше притилилася до дверей і почула. «Дівчина наклала на себе руки через тебе?» – спитав Сердюк. «Ну, так виходить?» – вичавив Макс. Євгенія заклякла тільки на мить. Грюк, як дала кулаком по дверях, дуб здригнувся і встояв, а бронзові замки, мабуть, не італійські, як дизайнери-оформлювачі клялися, а з турецького базару, бо розлетілися в шмаття, і трепетна мати стала на порозі. Женю! Сердюк скривився, мов, повін рот отсту набрав. І могла просто постукати. Вово, треба щось робити. Пані Женя вже котилася кабінетом. Я зателефоную двоюрідній сестрі у Дрезден. Вона підтвердить, що Макс був у неї, коли до Макса. Коли це сталося, синочку? Минулої ночі. От і добре, за Зертом. Дай їй. Скруту. Вона її скрутить, ще й заробить, а ти, на цей момент, пив молоко на тітчиній фермі під Дрезденом. Макс, похмуро, на матір, не вийде. Чому? Там якийсь чоловік крутився. Він бачив, як дівчина з Максового Мазератті вийшла. Володимир Гнатович нервово міряв кабінет кроками. «Точно бачив?» кинулася до Макса мати. «А я звідки знаю?» безпорадно знизав плечима Макс. «Я не наважився його запитати. Він усю ніч під мостом Терлувався. «І де він? Де він зараз?» наступала мати. Я йому Номер у готелі зняв. Навіщо? Рома Шиллер порадив, щоб до ранку цей чоловік не мав жодних контактів. Потім глянув на батька. Тато допоможе вирішити його справу. І він поїде. Рома каже, це єдиний вихід. Вдячні не здають. Молодець кивнула мати. Сердюк обвів сімейство важким, гнітючим поглядом. «Замовкніть!» – сказав. «Ідіть звідси! Дайте подумати!» Пані Женя намірялося було прискорити мозкову діяльність чоловіка ультиматумом на кшталт Вово. Якщо у Макса виникнуть проблеми, «Я тебе, падло, вигризу до нутрощів!» Та глянула на чоловіка і передумала. В очах Сердюка без слів читалася відповідь. «У Макса ніколи не буде проблем. Ніколи!» Тук-тук. Рівно о 9 ранку в розкішний люкс приватного готелю на Подолі ввічливо постукав портьє. Прислухався – тиша. Обережно прочинив двері. На обличчі – обов'язкова усмішка. Молодий Сердюк наказав розбудити гостя о дев'ятій і нагодувати чимось екзотичним. Чаю – Лишив сто баксів, не фонтан, але й не дрібниця, щоб про усмішку забути. Доброго ранку і рота роззявив Іван Степанович, при повному параді, навіть капелюх на лисині, обережно сидів на краєчку широкого м'якого ліжка, так і розстеленого, вкритого шовковим покривалом. Тримав біля грудей пластиковий дипломат і ошелешено роздивлявся власні ноги у смугастих шкарпетках. Чорні черевики разом з вільветовою торбою відшлово тулилися біля порога. «Чого тобі, синку? Сподіваюся, ви добре відпочили в нашому готелі, дотримав Марку Портія. «Яке там?» Поки усі цяцянки роздивився, уже і півні заспівали. Портія здивувався та знаку не подав. «Чого бажаєте на сніданок?» «Справу знав. На жаль, зараз меню переглядається, щоби врахувати різноманітні смаки наших гостей». І ми не можемо запропонувати вам всього, на що здатний наш шеф-кухар. Але свіжі млинці з чорною ікрою, сибас із устрицями і ікрою під соусом, ементаль, камамбер, королівський омлет з беконом і розплавленим сиром, посипаний кунжутом, мюслі з фруктами і без Дядькові в голові заплуталося. Руками замахав досить, досить. Дякую, синку, ввічливо. Нічого не треба, маю своє. Озирнувся розгублено. Порт'є до себе підманив. Чуєш йому у вухо? Під дверима постоїш хвилин десять? Я тут для того, аби виконувати будь-яке бажання гостя із подивом до дверей озирається. Іван Степанович Жваво підхопився з шовкового покривала, охопився за вельветову торбину, потяг її до столу з карельської берези, газетку розстелив, на неї сальця, хлібини шмат, огірка солоного. Порт'є зітхнув, у коридор вийшов. Такого гостя в готелі ще не бачили. До іншого звичні. Вон де, з сусіднього номера, п'яний депутат третю добу не вилазить, а варто лише постукати, як у прочинені двері просовується рука з м'ятою соткою баксів. Нє. Ну що, не зрозуміло? Кон яку суши кіло і не здумай палички принести. Двері люксу штовхнули порт'є у спину. Думки розлетілися. Бери, синку, з порога, круглий як гарбуз, дядько, протягував порт'є хліб із салом. Дякую, я вже снідав, не пробив неї. Якщо дозволите, піду, бувай, погодився Іван Степанович. Раптом вхопив портє за рукав. Чуєш, а скільки коштує ніч у цьому номері? Півтори тисячі гривень. Скільки? Аж присів. Вам погано? Портє напружився. Не вистачало ще щоб дивний гість дуба дав. Не лякайтеся. У вартість входить сніданок. Дядько якось дивно, не чіпаючи капелюха, почухав лисину, захитав головою, забіткався. А горілку подаєте на сніданок? Будь-яке бажання гостя для нас закон – відповів портьє. Неси. Наказав приречено. Однаково пропадати. Дівчина зникла, чи її тіло знайшли. Питання, як сокира, повисло в окремому кабінеті другого київського ресторану. За столом четверо. Володимир Гнатович Сердюк похмуро розглядав інших. Ваня Баклан, Шишка Ментівська, старий партнер, щоб не вживати фальшивого друг. Спокійно їв, наче для того і зібралися зранку. Помічниця Марта зиркає на Баклана і ледь зі сільця не падає від обурення, мовляв, у шефа біда, а Іван жере, як підірваний. Сама-то нагодована. Нагодована, аж через вуха лізе. Не зрадить. Поки що. Рома Шиллер, іміджмейкер пришелепкувати, і тридцяти нема. А брови з таким значенням супить, наче знає більше за сердюка. Шиллер – сука. Потрібна сука. Так тіло є? Шиллер – нема. Баклан проковтнув немалий шмат стейку, запив червоним вином до сердюка. Володимире Гнатовичу, що за паніка? «Зробимо усе, що треба. І головне – зараз. Коли Володимира Гнатовича визнано персоною року, замість Сердюка запанікувала Марта. «Ви – персона року?» – здивувався Шиллер. «Тоді тіло повинно з'явитися не раніше, ніж за місяць. Зробимо виклан». Кинув оком на годинник, на Сердюка. Щось іще, Володимир Гнатовичу, здається, є свідок, який бачив. Але це ще достеменно невідомо. Якесь провінційне бидло. Скоріше за все припхалося в центр скаржитися і всю ніч куняло біля пішохідного мосту. «Нейтралізуємо, свідка!» – кивнув Баклан. «Скаржитися?» – Шиллер аж підскочив. «Не треба нікого нейтралізовувати!» – почав малювати. «Сірий кардинал! Ніхто не бачить і не чує, як і коли він впливає на владу, підкорюючи її своїм думкам, ідеям і планам. Але всі знають, про цей вплив. Просто про нього не пишуть у газетах і не кричать з екранів телевізорів. Володимир Сердюк сірий кардинал? Можна і так сказати, бо Володимир Гнатович не афішує, заради яких цілий він може відчинити двері будь-якого владного кабінету цієї країни. Замовк. За компанію зверхньо глянув. Ну як? Оцінили чи не врубилися? Ромо. ти з дурів перелякано закліпила оченятами Марта. Шиллер азартно розсміявся. А Володимир Гнатович ладен вхопити за руку прем'єра, підстерегти в туалетній кімнаті президента або наполегливо запросити на чай спікера середюкової в очі заради простої людини. Де клієнт? Час спливає».